Якогось особливого обману немає? А може все-таки це інший гак? Тут підписано, що він з архітектурного управління. Олег вирішив розвіяти сумніви. По йому вдалося добути телефон чергового вестибюлі. Той дав приймальню. Там Олег добув номер телефона відділу кадрів. Дівчина з відділу кадрів такого інженера не знала, одначе подивилася в картотеку і сказала, що гак у них працює. «Гак Максим Пилиповідь». «Так, це він». Я би впевнитися, остаточно попросив. «А місце народження, звідки він?» «Солов'ївка». Останні сумніви надії звіялись. «Це він, отже, не помер, вилікувався». «Ну то й що? Олег йому не ворог, нехай живе». І змагатись їм тепер ні за що. З Максимом він поговорить. Скаже про Марійку, чи не скаже. Тобто, скаже все чи не все, не вирішив. А зустрінеться з ним ближчим часом. Про смерть Марійки скаже. Максим з'явився сам, через три дні. Такий, який був, і трохи не такий. Ті ж круті вилиці і широкі брови, важка статура, повільна виважена мова, схудлий. З чорнющими бусами в глибині очей чаїлася чи то якась печаль, чи то якесь знання, недоступне іншим. Либонь пережив багато, а ще суворість і холодність не наче охолодив себе у тому Сибіру на все життя. «Радий, радий, не сподівався», – трохи розгубився Олег. «Сідай сюди», – показав на накуций диванчик. «Посидимо, як Ленін і Сталін». «Я Сталін?» – усміхнувся Максим. Прийшов до дивана, хода важка і впевнена. «Обоє хороші», – кинув Олег. Максим подивився на нього пильним поглядом, поклав руки на стіл, в руках – сила. На хресті Микільської церкви сидів ворон, лебонь древній, як сама Лавра. Олегові здалося, він дивився на нього. Олег подумав, що, може, той ворон бачив ще Мазепу, як той походжав своєю матір'ю і гуманією, по подвір'ю та милувався збудованими Його велінням Та його грішними церквами І царя Петра, який наказав Вимурувати стіни Довкола лаври А може ще й Самойловича та Дорошенка Двох непримиренних ворогів Царського лакизу Та вольнодухого Непокірного гетьмана Яких однаково супроводжував У Московщину Кайданний брязкіт Де ти тепер? Русів, соціалістів, НДРПУ ніде в позапартійних лавах. А ти? Як ти? Писав, що хвороба невиліковна? Вилікували, знайшовся із кулап, цілий телі. Ось вернувся вже півроку. Олегові крутилося на думці, чому не обізвався? Зрозуміло чому? Мовчали. Олег потягнувся за цигарками. Ти куриш? запитав, не п'ю. Не курю і не матюкаюся. Отже, всі блага життя не про мене. У святі записався. Просто вирішив, що можна жити без цього. Як жили наші далекі пращури, язичники. Власне, я і є язичник, неоформальний. Лех подумав, що Максим і справді язичник. Малюєш? Та, я ж не художник. Не був, не мій не є. А оте каміння і конюшина. Пустощі молодості. Олег відчув, що не від чому радіє. Розмова не в'язалася, щось не давало її стулити, щось насоталося довкола них, і було воно пов'язане з Марійкою. Максим не запитував про неї. Олег губився в здогадах, що знає той про неї. Щось знає, Максим мовив печально і стримано. Хороша була дівчина, в його очах смуток і щире безмірне страждання. Олег вівчувся в тому зітханні докір. Де ж ти був? Олег не знав, що відповісти, а Максим вже мовив про інше. Я прийшов з приводу собору. А в чому? Щось там не так. Щось крутиться, затівається. Що? Не знаю сам. Відчуваю нечисто. Тепер скрізь крутиться, мелиться і скрізь нечисто. Тут особливо. Це ж не просто собор. Символ. Іде наступ. Сили зла хочуть затоптати те, що пробудилося в душах людей. Самонадію на свободу. Це усерд'я. Чого? Всього.